Първата лекция – Дао. Втората лекция – Лаодза, Третата лекция – Мъдростта на Лаотза. И три идеи за размишление. Даосът – първата. Втората – Недеянието. И третата – Пустотата. Следваща лекция – на 2 юни. Започвам с първата лекция – Дао. Дао е по-старо, и от най-старата древност, и не е престаряло. Дао няма битие. Той е първоисточник на всяко битие. Дао е име на безименното. Всяко име стеснява пълнотата му. Дао е недостъпно за познанието. Той е пустота, бездна. Дао произвежда съществата, неговата мощ ги образува, неговата сила ги усъвършенствува. Когато Дао почне да се изгубва, явяват се тогава справедливост и човещина. Ако Дао не е изгубено, тогава всичко тече в правилния си ход. Няма нужда от човещина и справедливост. Това, което противоречи на Дао, отива в безпорядък. Питат най-важна не е ли справедливостта? Така Конфуции попита Лаудза. Не, Дао е по-важно от справедливостта. Който се е отдал на Дао, той разбира Дао. Който е изгубил Дао, той е изгубил и правото на власт над себе си. Дао е единственото правило, единственият порядък, единственият смисъл, единственият закон. Дао е пусто, но пустотата му се оказва неизчерпаема, както е извора. Всяко същество носи в себе си дао, целостта си. И така образува хармонията в себе си. Не може да изследваш дао, нито да го наблюдаваш. Мъдрият съзерцава дао отвътре, а не през прозореца. Добродетелта е второстепенна. Тя е дошла след изгубването на дао. Вечният прогрес на света нищо не струва в сравнение с постижението на ДАО. Човешките знания, човешките цивилизации нищо не значат пред ДАО. Пътят на избавлението е да живееш с ДАО, не да го уважаваш а да живееш с него. Вие принадлежите на Дао, казвала отза, на безформеното, на истината, а не на формите и на религиите. Дао това е несътвореният творец, а животът това е най-неуловимата тайна на Дао. Когато видиш ДАО, не го разбираш. Когато го разбереш, не го виждаш. Следва и този незрим път. Чистото сърце е съвместно движение с ДАО. И затова то е леко и необременено. Всичко, което е постигнато, с воля, може да се изгуби. Но когато човек е свързан с дао, нищо не се губи. Който познава дао, не се нуждае от оръжие. Царят и водачът на народа, не представляват абсолютно никакъв авторитет. Авторитет е само Дао, защото само Дао има реалност. Царят и водачът нямат реалност. Умните хора в сравнение с Дао са трупове. Дао е едно, а с ежедневието, и със естествения живот. И за това няма нужда от религия. Който следва дао, е вечен. Това, което веднъж пуска тъмнината, а друг път светлината, е дао. Приемеш ли дао, проумееш ли дао, Проумял си всичко друго. Дао също мами хората, защото то ги привлича, понеже иска да им даде покой, иска да им даде себе си. Най-голямата простота е най-печеливша. Тя печели Дао. Съществува само Дао, Една велика реалност. Всички други даота са само изрезки от великото дао. Посрещането на Слънцето и залязването на Слънцето са иллюзия. Дао не познава изгреви и залези. Дао е вечно. Дао няма външност. Няма и вътрешност. И за това му е леко. Всички големи мислители ще станат за посмешище, защото Дао не е мислител. В Дао важното не е постигането на целта, а умението да се върви в пътят. Колкото повече се говори за Дао, толкова по-тайно става то. Дао изявява себе си, но не се показва. И затова и истинският човек действа така – мъдрият. Той не се показва. Мъдростта на Дао се състои в ликуващата радост от постоянното опознаване на неисповедимите си дълбини. Който не следва дао, ще бъде погубен от собственото си неразбиране. Дао е самата основа на разбирането. Когато дао е станало единица, е станало известно. И всички, че мислят, и всички си мислят, че е известно, но дало е скрито и в известното. Тайната на живота е да създадеш дало в себе си. Ти викаш на дао в пространството и ехото ти отговаря, но ехото само по себе си е безмълвно. Не ехото ти отговаря, а дао ти отговаря. Дао те докосва. Когато победиш злобните си помисли отвътре, тогава можеш да хванеш и гладния тигър за опашката. Тогава тигъра ще е много гладен и ще се чуди, защо те гледа. Но той се чуди на Дао. Дао е чудно.